Він дуже м'явся, і, як сказав яке слово, то зараз жалкував, що воно вирвалось і може йому наробити лиха. Муха сказав людям, щоб увійшли. «Маємо гостя з Черкас. Сідайте, пане, та побалакаємо, бо не дуже то я слухав те, що ви говорили. Я не приїхав сюди з власної волі. Мене прислали повид для замку в Черкасах. Ви живете на просторі нашого старости. По-перше... Ми вийшли з Канева, а не з Черкас. Ми ні там не платимо нічого, ані нікому платити не будемо. Нам Черкаського замку не треба, і замок нас перед бідою не заступить, але самі мусимо оборонятись. Ви, пане, побачите, що ми побудували свій замок з великим трудом, і на нього наша витя іде, та й іще більше, бо тувить ми платили нашою важкою працею і нашим потом та кров'ю. На цім нашим замку поломили собі татари не раз зуби, а ніхто не прийшов з Черкас нас рятувати. Поправді, то нам, від пана Черкаського старости, належалося б вить, бо ті татари, котрих ми нашими грудьми, нашою кров'ю здержали, могли на вас наскочити або де-інде пограбувати. Ось тому-то ми кажемо, що даремно ви турбувались сюди, бо ми не дамо нічого. Справді так, добре кажеш, пане голово. Гукала громада, так не може бути, панове, бо такий княжий закон, що люди, які живуть на княжих землях, мають князеві платити. А хто князеві ту землю дав, що вона його? Бог створив землю для всіх, і хто на ній засяде, того вона і є. Ми засіли на тому степу, що про нього князь не знав, і він тепер наш. Ми нічого не дамо. Зважайте, князь може прислати військо і забрати те, що йому належиться з силою. «Що ти нам про силу говориш?» – гукнув Журавель. «Князь навіть не знає, чи ми живемо на світі. То лакомство старости. Ми вас добре знаємо. Який Канівський, такий Черкаський. Обидва одним миром мазані. Коли буде на нас яка напасть з того боку, то певно не княжа, а таки старостинська. Та хай попробує прийти з військом». А до того докинув Тарас. «Як ми відбивали цілі тисячі татарської орди, що тепер нас обминаємо, чорт церкву, то ми і старостинських посіпак не злякаємося. Хай лише попробую перейти степ, а тут ми його привітаємо, що десятому буде заказувати не зачіпати наше село. Під староста поглянув на Тараса, що, мов той дубок стояв, випрямувшись, згадав собі розмову з ним при воротах і зараз пом'якшав. Я, панове, так зле не думав, Певно, ніхто не схоче воювати зі своїми людьми. Я лише так прошу. Дайте, бодай, що на знак, що ви до черкаського староства належите. Я знаю, що ви не відмовитесь». «Ми б не відмовились», – сказав Муха, «бо, слава Богові, у нас усього доволі. Та коли ти, пане, кажеш, що це мусить бути знак нашої приналежності, чи залежності, чи там підданства, то ми не дамо ні стебла». «Ми жодного пана над собою не визнаємо, хіба Бога, та й нашого старшину». «Вертайся, пане, звідкиля приїхав». Під Підстаросте зміркував, що по-дурному виболикався і програв справу. «Та чей же мені і моїм людям не відмовити в гостинності та дасте шматок хліба, не проженете нас у степ, мов собак? Це вже інша справа. Будьте нашими гістьми, відпочиньте, скільки вам схочеться». Накажи Тараси відчинити ворота та розмісти гостей по хатах, а ми поки що поїмо хліба солі, бо ти, пане, либонь, голодний, та поговоримо про таке, за що не треба сперечатися. Тарас пішов порядкувати, а тим часом у хаті мухи пригощали під старосту і зав'язалась мирна розмова. Тарас пропустив старостейських дружинників і почав пригощати тут була невидана річ приймати гостей з далекого світу посходились в черкасьці, що восени переселились, були сюди, і почали розпитувати про своїх знайомих. Розділ дванадцятий На другий день рано зробився в селі Великий Рух, коли втомлені гості ще спали. Саме поприбігали вартові від фігур з недоброю вісткою, що в степу показався великий татарський загін і сунеться в цей бік. Журавель з Тарасом вийшли на вітряк, і там з-під покрівлі побачили, як один за одним горіли їх городки в полі. Під цю пору нікого там не було. Степ закрила орда чорною плахтою, аж страшно було глянути. Старий кіндрат Муха увійшов у кімнату, де спав під староста. «Вибач, пане, що я не дав тобі виспатись. У нас пригода сталася. Яке щастя для тебе, що ти не спізнився, бо був би ти вже і не доїхав сюди. Під наше село велика орда наступає». Сьогодні ми будемо мати гарячий день, а ти з своїми людьми не відмовиш нам своєї помочі. Під старосте спав твердим сном і довго не міг отямитись, що з ним робиться і де він. Та як зрозумів, про що йде, дуже злякався. Ох, халепа! На що йому було на таке пускатися? Тепер доведеться або пропасти, або в путах у ясир мандрувати. Він зараз хопився і вибіг на двір. — Не знати, де мої люди? — питав охотників. — Не турбусь, вони зараз посходяться, а ти, пане, не кажи, щоб ставали разом з нами. — Усе я зроблю, та скажіть, чи не здобудуть татари села. Дотепер не взяли ні разу, нас свята покрова заступає, та й тепер нас не лишить. Муха показав на церкву, де зійшлись люди, і звідсіля чути було спів.